Nu ska du få höra sagan om att få ett syskon. Igelkottarna hade fått nya ungar. Två pojkar. Nallemaja var väldigt avundsjuk när hon såg Igelpigga köra sina små bröder i vagn. Och hon tyckte att Igelpigga såg så förajligt retfull ut. Hon kunde inte låta bli att säga, vi ska också få ett syskon, så det är så." Igelpigga talade om det för sin mamma och pappa och ja, snart visste alla det. Nej, inte riktigt alla. Lille Skutt såg sur ut när Bamse mötte honom på vägen. Jag har varit din bästa vän länge, så du kunde väl ha talat om det för mig också. Alla andra vet ju, sa Lille Skutt. Vet vad då, undrar Bamse och såg ut som ett frågetecken. Att ni ska få en ny unge. Ska vi? sa Bamse. Och såg ut som ett frågetecken igen. Han skyndade sig hem. Och har du hört? Ja, jag har hört. Avbröt Brummelisa. Det är Nallemaja som har hittat på det. Nallemaja var lite skamsen. Jo, oh, men det skulle vara roligt. sa hon. Roligare med en ponny. Eller en hundvalp, sa Teddy När ungarna hade lagt sig på kvällen satt Bamse och Brummelisa i soffan framför tvn Men de såg inte på tv De höll varandra i handen och tänkte båda på samma sak Den kvällen kramade de varandra länge De fick en flicka till och kallade henne Brumma Hon är söt, sa Brum, Teddy och Nallmaja när de såg sin lilla syster första gången. Ska ni inte byta henne mot en pony eller en hundvalp då? Frågade Bamse. Äsch, sa Brum. Vi visste ju inte att det skulle bli Brumma, sa Teddy. Brumma växte upp, tultade omkring och sa Ja, ja. Och nej, nej. Det var allt. Men hon kunde något annat som den gången Teddy spelade fotboll med kompisarna. Han träffade bollen bara en gång och då gjorde han själv mål. Det andra laget vann med 1-0. Nästa gång vill jag inte vara i samma lag som du, sa Burre. Då deppade Teddy. Brumma kom fram till honom och sträckte upp armarna. Teddy tog henne i knät och Brumma kramade honom så att han rakt inte kunde vara ledsen längre. Ingen kan trösta som du, sa Teddy. Samtidigt som Brumma kom till världen fick Lille Skutt och Nina Kanin unge. Minihopp. En glad vilding som inte var rädd för någonting. Brumma tyckte om att leka med honom. Han hittade på så roliga saker- Ibland för roliga. De gjorde en snögubbe tillsammans. Nu kastar vi prick på den, sa Minihopp och kramade några snöbollar. Minihopp kastade först. Han träffade snögubbens hatt. Din tur, sa han och gav Brumma en snöboll. Brumma kastade den rakt genom en fönsterruta. Ja, jag måste gå hem nu hopp och skuttade iväg innan Brummelisa kom ut Jag såg honom allt sa Brummelisa när hon drog in Brumma Varför måste du vara med på allt tokigt som den stollen hittar på Brumma satte sig i en bro med händerna för öronen Och håll inte för öronen när jag pratar med dig Skalman gick förbi utanför och hörde Brummelisa gräla Han gick in i huset Jag vill tala med er båda, sa han till Brummelisa och Bamse. Inte nu, sa Brummelisa. De andra ungarna ligger förkylda och, och nyser säkert lika bra utan er hjälp en stund, sa Skalman. Bamse och Brummelisa satte sig i soffan i vardagsrummet, Skalman i stolen mittemot. Han tittade en stund på dem och så sa han Brumma är inte riktigt som era andra ungar Hon talar inte så bra Hon får kanske gå i en annan skola Me, Menar du att, att hon är, sabamse? Jag mm, Ja, lite annorlunda Ja, sa Skalman Men det är vi ju egentligen alla Lite olika De andra Bamse och Brummelisa satt tyst en stund Vi måste tala om för de tre andra sa Bamse Och gick in till brumm, Teddy och Nallemaja De låg i samma säng och nys Bamse visste inte riktigt hur han skulle säga det Brumma är Ja hon är Inte riktigt som ni – Det vet vi, sa de tre ungarna. – Ja, hon är mycket snällare. – Ah, tjip! – så sa man. Ungarna är härliga och kloka. – Jag ska träna brömma i sådant som hon kan, sa man. Ska du lära henne läsa, undrar Bamse. – Jag vet inte, sa man. Han tog ofta hem Brumma till sig gjorde små pussel och annat som hon fick lägga ihop. Det tog lång tid ibland men så länge Brumma ville hålla på gjorde skarman det också. Faktiskt konstigt, sa Bamse. Du som är så klok och Brumma ja, det är inte så stor skillnad som du tror, sa skarman. En dag sa Brumma inte bara ja, ja och nej, nej. Hon sa också Hakuna Matata och plirade glatt med ögonen. Vad betyder det? Frågade Bamse. Förstår du inte? Frågade Skalman. Nej, förstår hon? Ja, på sitt sätt. Det är en hemlighet mellan henne och mig, sa Skalman. Då är det bara du och hon som förstår, sa Bamse. Och några miljoner till, log Skalman. Så du lär vårt barn tala så vi inte begriper, sa Brummelisa förargad. Ja lugn, jag ska, jag ska lära henne tala så att eh, till och med ni förstår, sa Skalman. Hakuna matata, sa brumma och klappade sin mamma. Mm, just det, sa skarman. Jag är lite orolig när hon är hos dig, sa Brummelisa. Tänk om din mat- och sovklocka ringer. Då är hon ensam med alla dina konstiga saker och nej, den ringer inte när Brumma är där, avbröt Skalman. Varför det? Ja, allt kan inte förklaras, sa Skalman. Hans blick var miljoner år bort